«Прикинь, Марл, в Бутанії інтернет і телебачення з'явилися тільки в 99-му році. Ого, щаслива була країна!» – зітхає Марла. Тим часом літак таки наближається до Джомолунгми, і всі охочі втискаються писками в ілюмінатори. Марла спершу точно не знає, котра саме з гір Джомолунгма, тому фільмує все підряд. Фільмує крило літака з жовто-помаранчевим драконом, Друг непальською дракон, а під ним хмарий сивий дим понад семитисячниками. тисячниками. Нарешті бачить трикутну вершину Евересту і розуміє, що її ні з чим не сплутати. Марла плаче і заїдає солоні сльози щастя солоними крекерами. Вона плаче, відвертаючись до ілюмінатора, щоб Х'ялмар не бачив тих сліз. Плаче за зрадженими мріями своїх колишніх однокласників, що так і не змогли продовжувати віру в диво і поперетворювали своє життя на звичайний побутовий кисляк. Плаче за всіма юними душами дівчат, що хутенько позапихали свій потяг до свободи якомога глибше, а потім позатикали ті дірки брудним і несмаковитим шматтям добробуту. Марла плаче і стає чистішою. Вона дякує Богові і не вірить рецепторам. Питає знову, «Чому я, Господи, за що мені таке?» Марла вже вкотре в житті ставить для себе відмітку абсолютного щастя. А воно ж за природою своєю не може тривати довше, ніж мить. Питання в тому, скільки разів за життя ця мить спроможна повторитися. Марла розтерла сльози по обличчю. Літак незабаром заходив на посадку. Тепер уже добре було видно лісисті схили гімалаїв. Висота значно зменшилася. Подекуди поміж дерев яскраво виділялися сині чотири кутники. Либо намети здивувалася, марла, і незимно ж туристам трекінгом займатися у цій порі. Ялмар знизав плечима. Попросили застібнути ремені безпеки, посадка за десять хвилин. Тут дуже схоже на Карпати, констатувала Марта. Може, то й Карпатську Україну відокремити від хохлів, а потім брати по 200 баків з туриста. <хи> ага, і ти станеш диктатором, королем, королевою. Марла перша королева Івано-Франківська і всієї Соборної Галичини. <хи> ну ти й дурний, Ялмаре. Любих пасажирів привітали з прибуттям до паро і подякували за політ із авіакомпанією Друк, єдиною в Бутані, причому користування її послугами є однією з умов отримання Бутанської візи. Ух ти, це аеропорт! Х'ялмар витрішився на розтяцькований до неможливого палац, просто таки храм літальних апаратів. «Такий реальний фейрі-тейл!» – кричала Марта. Процедура отримання в аеропорту не зайняла багато часу. Марлиним українським паспортом чудувалися недовше звичайного. По той бік дверей на них уже чекав гід. Втім, судячи з його постійно підкресленого звертання «пане Х'ялмар», чекали тут лише його. Марлиним же самопочуттям ніхто не поцікавився навіть для годиця. Такі от традиції зітхнула Марта і попленталася слідом за всіма до мікроавтобусика. Пане Х'ялмар, ви можете питати у нас усе, що захочете. Все входить у тур. На гідові і водієві були надягнуті гібриди платтячка благородної дівіци і національне чоловіче вбрання «Го». Як з'ясувалося потім, згідно з законами королівства, його підданим належало ходити в національному одязі до шостої години вечора, а під час відвідин офіційних місць вони мусили пов'язуватися широкими білими пов'язками через плече. Схоже на ленточку міс світу, зацінила Марла, або на сватальні рушники. Краса, одним словом, страшна сила. На ногах чоловіки носили підколінки, найчастіше картаті, що в купі зі спідницею від «го» робило їх схожими на шотландців, а взуття не мало значення, що робило їх схожими на американців. Водій, наприклад, чудово почувався в темно-червоному «го» з білими манжетами і червоних вирвиоко око кросівках «Найк», схожих на тюбики зубної пасти. Втім, це таки куди стильніше за американців. Азія взагалі всіх у результаті виграє. Так думала собі Марла, роздивляючись світ по цей бік віконної шибки авто і по той. Напередодні вона в пориві благородних почуттів пообіцяла Х'ялмару стати вегетаріанкою за образом і подобою його, про що тепер із тихим сумом жалкувала. «Дивися, архітектура в них просто ніби схрестили Баварію з Японією», – обернувся до неї Х'ялмар. Марла мовчки погодилася. Їй це чимось нагадувало Гуцульщину, якби її не попсили і не поплюжили, а просто б дали жити. Самі люди дали б собі жити, але що може бути складніше від цього? На стіні одного з поціцькованих казкових будиночків Радісно виділявся малюнок із членом і яйцями, перев'язаними яскравими стрічечками, що тріпотіли на вітрі.